Ég svo skekk út úr helgidómunum og hekk brott. Þá komu lærisvenn og vildu sínu honum byggingar helgidómunsins, hann sagði við á. Þið sjáði allt þetta? Sannlega segi yður, hér mun ekki eftirláttin stittn yfir steini er eigið sér nýður brottin. Þá er hann satt á ólegufjallinu, gengur lærisvenna til hans og spurðu hann einslega. þú oss hvenar verður þetta? og hvert mun takk komið þinnar og enda loka veraldar? Ég svo svaraði þeim, varist að láta nokkuð leiða yður í villu. Margir muni koma í mínu nafni og segja, ég er kristur, og marga muni þeir leiða í villu. Þér muni spyrja hernað og ófriðartíðindi, gæti þess að skjálfast ekki, þetta á verða, en endirinn er ekki þar með komin. Þjóð munur gegn þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjáttar og ymsum stöðum. Allt þetta er upp af færingar ríðana. Þá munum enn framselja yður til pindinga og taka af lífi og allar þjóður munur hata yður vegna napsmýns. Margir munur þá falla frá og framselja hver annan og hata. Frammunu koma margir falsbáminn og leiða marga í villu og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestur kólna. En sá sem staðfastur er allt til enda mun hólpin verða. Og þetta fagnaðir erindi um ríkið verður prétikað um alla heimsbygðana öllum þjóðum til vitnissburðar og þá mun endurinn koma. Þegar þið sjáu viðustið eiringarinnar sem Daniels bámaðutalarum standa á helgum stað, lesandinn aðtýði það, þá flýið þeir sem jútiðu eru til fjalla. Sá sem er uppið á þaki fara ekki ofan að sækja nýtt í úsitt og sá sem á akri skal ekki hverfa aftur að taka yfirhöp sína. Veið þeim sem þungaðar eru eða börn hafa á brjósti á þeim dögum. Byðið að flókti eða verði ekki um vetur eða á hýldardegi. Þá verður svo mikla þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá uppafi heims alltir þessa og mun aldrei verða. Ef dagar þessir hefðu ekki verið stittir kæmist enginn maður af. En vegna hinn á útvöldu munu þeir dagar styttir verða. Ef einhver segir þá viður hér er kristur eða þar, þá trúið ég ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbámen og þeir munu gera stór takknú undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orði gæti, sjá, ég hef sagt eður það fyrir. Eða segja viður, Sjá, hann er í óbygðum, þá farið ekki þangað. Eða segja, sjá, hann er í leinum, þá trúið ég ekki. En svo elding sem leiftrar frá östri til vestus, svo mun verða að koma mannssonarins. Þar munu erðnirni sapnast sem hræði er. En þegar eftir þrenging þessara daga, mun sólin sortna og tunglið hætti að skína. Stjörnurnar munu hrapa af himni og kraftar himnana befast. Þá mun takn mannssonarins byrtast á himni og allar kynnkvistlir jarðarinnar hefja kveinstafi og menn munur sér á mannssonin koma á skýjum heiminnsins með mætti og mikill dyrð. Hann mun senda út engla sína með kvellum lúðri og þeir munnur sapna hans útvaldur áttunum fjórum heiminn skautamidli. Nefnir líkingu að fíkitrénu. Þegar greinað þess farað mikiðast og laufið að springa út, þá vitið þeir að sumar er í nánd. En skuluð þeir vita, þegar þið sjáuð allt þetta, að hann er í nánd fyrir dýrum. Sannlega segi ég yður. Þessi kynnslóð mun ekki líða undir lók ums allt þetta er komið fram. Himin og jörð munu líða undir lók en orð mín munu aldrei undir lók líða. En þann og stund veit enginn horki englar á himnum nýja sónurinn enginn nema fadirinn einn. Eins og var á dögum Nóa svo mun verða við komum mannssónarins. Dagana fyrir flóðið átumenn og drukku, kvæntust og giftust, allt í þess dags er nóg ekki, ekki jörkina. Og þeir vissu ekki fyrir hann flóðið kom og hreyf þó burt Eins verður við komum mannssonarins. Þá tveir verða á akri, annar mun tekin, hinn eftir skilin. Tvær munum mala á kvörð, önnur verð tekin, hinn eftir skilin. Vakið því, þeir vitið þegar í hvaða dag drottin eðar kemur. Það skiljið er að húsræðandi vekti og leti ekki brjótast inn í húsitt ef hann vissi á hvaða stundu nættur þjófurinn kæmi. Verið þér og viðbúnir því að mannssonarinn kemur á þeirri stundu sem er ætlið eigi. Hver er sá trúi og hyggni þjótt sem húsbóndin hefur sett yfir húsin að gefa þeim mat á réttum tíma? Sætl er sá þjótt nær húsbóndin finnur breyta svo er hann kemur. Sannlega segiður, hann mun setja henni yfir allar eigur sínar. En ef yllur þjótt segir í hjarta sínu, húsbónda mínum dvelst og hann tekur að berja samþjóna sína og eita og drekka með svallurum, þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi sem hann vantir ekki, á þeirri stundu sem hann veit ekki, höggva og láta hann fá hlut með hræstnurum Þar verðu grátur og gnistrand hanna. Jésús gekk út úr helgidóminum og hekk brott. Þá komu lærisvenn hans og vildu sínu hann um byggingar helgidómusins, hann sagði við á. Þið sjáði allt þetta? Sannlega segi yður, hér mun ekki eftirláttun stittn yfir steini er eigið sé niður brottin. Þá er hann satt á ólegufjallinu, gengur lærisvenna til hans og spurðu hann einslega. Segðu oss hvenar verður þetta og hvert munn tók komið þinnar og enda loka veraldar. Ég svo svaraði þeim Varist láta nokkuð leiða yður í villu. Margir munnu koma í mínu nafni og segja Ég er Kristur og marga munnu þeir leiða í villu. Þér munnu spyrja hernað og ófriðar ófriðartýrindi Gæti þess að skjálfast ekki Þetta á að verða en endirinn er ekki þar með komin. Þjóð munur ísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, þá vorður hungur og landskjáttar og ýmsum stöðum. Allt þetta er upp af fæðingar ríðana. Þá munum enn framseli yður til pindinga og taka af lífi og allar þjóður munu hata yður vegna napsmýns.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 Og þetta fagnað er erindi um ríkið verður prætikað um alla heimsbyggðuna öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurin koma. Þærðisjóvi við ustygð eyringarinnar sem Daniel spáumaltalaran um, standau á heilgum stað lesandinn athugið það þá flýgi þeir sem yjótið eru til fjalla Sá sem er uppi á þaki fara ekki ofan að sækja nýtt í úsitt, og sá sem á akri skal ekki hverfa aftur að taka yfirhöp sína. Vei þeim sem þungaðar eru eða börn hafa á brjósti á þeim dögum, byðjið að flókti eða verði ekki um vetur eða á hildardegi,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 En svo elding sem lyftrar frá östri til vestus, svo mun verða koma mannssonarins, þar munu erðnirni sapnast sem hræðið er. En þegar eftir þrenging þessar daga, mun sólin sortna og tunglið hætti að skína. Stjörnurnar munu rapa af himni og kraftar himnana byfast. Þá mun takn mannssonarins byrtast á himni og allar kynkvistlir jarðarinnar hefja kveinstafi og menn munu sjá mannssonin koma og skýjum heiminnsins með mætti og mikilli dyrð. Hann mun senda út engla sína með skettlum lúðri og þeir munu sapna hans útvöldu úr áttunum fjórum heiminnskautamidli. Nefni líkingu að fíkikrénu.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 En þann dag og stund veit enginn, horki englar á himnum nýja sónurinn, enginn nema fæðirinn einn. Eins var á dögum Nóa, svomun verða við komum mannssonarins. Dagana fyrir flóðið, átumenn og drukku, kvæntust og giftust, allt í þess dags er nógu ekki ekki jörkina. Og þeir vissu ekki fyrir en flóðið kom og hreyf þó alla burt. Eins verður við komum mannssonarins. Þá tveru verða á akri, annar mun tekin, hinn eftir skilin. Tvær munum á kvörð, önru verð tekin, hinn eftir skilin. Vakið því, þér vitið þeir hvað að dagdrottinni þar kemur. Það skiljið þér að húsræðandi vekti og léti ekki brjótast inn í húsitt ef hann vissi á hvaða stundu nætur þjófurinn kæmi. Verið þér og viðbúnir, því að mannssonarinn kemur á þeirri stundu sem þeir ætlið eigi. Hver er sá trúi og hyggni þjótt sem húsbóndin hefur sett yfir hjússín að gefa þeim mat á rjöttum tíma? Sætli er sá þjótt nær húsbóndin finnur breyta svo er hann kemur. Sannlega segiður, hann mun setja hann yfir allar eigur sínar. En ef yllur þjótt segir í hjarta sínu, húsbónda mínum dvelst, og hann tekur að berja samþjóna sína og eita og drekka með svöllurum. Þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi sem hann vantir ekki, á þeirri stundu sem man veit ekki, höggva og láta hann fá hlut með hræstnurum. Þar verðu grátur og gnistrand hanna.